Yes, I Okay, So, so we're in. Uh, What are you doing, Oliver? Oh. Yeah. Oh. kis technikai Oh. Oh. Okay. So, back to the Bible. Hát visszatérve a Bibliára. In, uh, a Máté 22. részében leszünk. Uh, the middle of Matthew, 22, if you find Matthew 22. Keresétek ki ezt a fejezetet és a közepén fogjuk kezdeni. Uh, and I, brought, I, brought, I brought my money jar. a kis pénzes. Uh, nem tudom téga jemet, malackámat. I mean, most these coins in here are, are you can't use them anymore. A legtöbb benne lévő érmét már nem tudjuk használni. You could say that they're they're they're worthless. Mondhatjuk azt, hogy hason I mean, I've got um, see, I even got paper money in here. Még papír pénzem is van benne. But I've got uh, Belgium francs. Van belga frank. I've got uh, I've got old forints. Régi forint. I've got um There are some interesting ones in here. Van érdekes példányunk. I even have a gr Groschen. It még Groschen-em is van. Anybody remember that? Emlékeztek még arra? Where could you spend this? Hol köthettük el ezt a pénzt? Kávisóban. <laughs> <laughs> Például. Oh! Yeah. And uh, I, I got Romanian lei. Román lei is van. Yeah. It's one. It's one. Valami. What is this? What's oh, a shilling. Oh make shillingish one. And I think I have some even some exotic things in here like this like from the Middle East. Egy, egy I'm sorry, what? Kozalkaleti példány. Yeah. And uh, you know if you were to take your, the coins in your pocket down to the meetalap. Me Hogyha levinnéd a, a mély telepre a, a zsebedben lévő érméket. You know, it, it weigh very much, would it? Nem lenne túl nagy súlya. És megkérdezné ott az ember, hogy most ezért mit adjak magának? It's, it's Ennek nincs értéke. Uh, the, the, the, the, the metal Maga worthless. a pénz, az érme, a benne lévő fém gyakorlatilag értéktelen olyan kevés. I mean, they don't, they don't put a pénzérméket igazán nem nagyon értékes fémekből verik, hanem régen itt tették, de most már nem. Igazán a legértéktelenebb fémet használják erre a célra. De tudjuk, hogy mégsem értéktelen egy ilyen pénzdarab. Én nem Good with coins. Általában nem nem vagyok nagyon rendezett, ami, ami az érméket illeti. Mindig a zsebemben tartottam az apró pénzt, és ahogy így ö, kivettem, akkor csak itt bedobtam egy ilyen tartóba. And you know, for many years that jar didn't really have very much value. És sok évig ennek a kis tartónak nem volt túl sok ö, értéke. De aztán Magyarországon elkezdtek ugye 100, meg 200 forintos érméket ö, nyomni. Bowl, és emlékszem, hogy néhány évvel ezelőtt ö, így összeszámoltam, hogy mennyi van ebben a, a persejben. <laughs> és akkor rájöttem, hogy ennek már van értéke. It wasn't just a, you know, a couple thousand nem csak több, pár ezer forintnyi uh, érme volt ott. Lehet, hogy akár forint is összejöhet, ha ilyen százasokat, kétszázasokat dobáltam vele, bele, és így megdöbbentem, hogy milyen sok pénz van ott. The would, would coins, right? És akkor ugye a gyerekek elkezdtek ezekkel játszani. És akkor gyűjtögették ah. itt-ott, és rájöttünk, hogy kétezer forint volt csak az ágyok ahol ezeket so, so ott bespájzolták they have, they have tehát van értékén. The value is not in, the, in the in the weight of the metal, is it? De az érték az nem attól függ, hogy milyen fémből verték ezt az érmét. But where's the value? Hanem igazán mi adja nek az értéket? The value is in the the stamp that's on it. Az értékét igazán az adja, hogy milyen pecsétet nyomtak rá. Right? Magyar köztársaság ugye rá van írva, hogy ez hivatalosan mennyit ér. És akkor megfoghatod, és látod, hogy igen, ez, ez valódi, ez ér valamit, és le van pecsételve, bele van nyomva ez a hivatalos érték. És kenyeret tudok vele vásárolni. Vagy a gázszámlámat befizethetem vele. Turo Vagy turorudit vásárolhatok éppen. Value. Tehát valódi értéke van. What does this have to do with anything? Tehát most akkor ennek miközött az egészhez? I, I think there are a lot of people in life, and some of us even go through seasons of life where we feel like valueless. Az gondolom, hogy nagyon sokan vagyunk úgy, és sokan megyünk át olyan időszakokon az életünkben, hogy igazán értéktelennek érezzük magunkat. You know, we're so busy with just the the physical. Annyira elfoglalnak minket ennek a világnak a, a mindennapos fizikai teendői. És akkor belegondolunk, hogy mi ennek az egésznek az értelme? El kell mennem dolgozni, hogy hogy kifizessem a lakbért. So I can sleep and get up and... Fresh to go to work the next Ott aludjak, day and, és akkor reggel megint fölkelek, és, és elmegyek dolgozni. Like, what's, what's, what's és igazán belegondolunk, hogy mi ennek az egésznek az értelme? And and about me. És talán sokan úgy érezzük, hogy hát én nem vagyok egyáltalán you know, különleges. We've, we've accepted a lie from the culture that says you have to be pretty or rich or Talented to have value. hazugságot, amit a kultúránk mond, And there's a lot of people who just kind of wander through left going like, whatever. I, I don't even know what it's about. I don't know. I don't know who I am. és sokan gondolhatják azt, hogy igazán aszertom, hogy miről szól ez az egész élet, vagy ki vagyok én valójában. But Jesus knows this. It's not a to him. De Jézus tud erről és számára ez nem meglepő. Egyszer azt mondta a vallási vezetőknek, akik ezt a kihívást intézték felé, I know where I came from. Hogy én tudom, hogy én honnan jöttem, I know where I'm going. és tudom, hogy hova megyek, But you don't. de ti nem tudjátok. I mean, you know, we know our dads. Igen, ismerjük az apukánkat, But we don't know our de mondjuk lehet, hogy ma a nagypapánkat nem ismertük, it's sure that you don't know your és valószínűleg a Dade apukájukkal kevés ember találkozik, és az ők ük apukának már a nevét sem tudod, hogy hol született. Nem tudod igazán, hogy ki is volt a, a te felmenő rokonod. De Jézus teljesen tudta, hogy ő kicsoda, és hogy hova megy. And today I, I hope to give you some és remélem, hogy ma tudok nektek egy kis bátorítást adni. In you can know of your value. Hogy Krisztusban tudatában lehetsz annak, hogy mi az értéked. És tudod hogy Uh, know something of the purpose of your life. És arról is tudomást szerezhetsz, hogy mi a célja az életednek. És sokan talán nézitek a Bibliát, hogy jó, akkor most mi a mai ige szakasz, és hogy fogja ebből ezt kihozni? Now, Jesus right now is just a few days away from crucifixion.: Jézus, amikor ezt olvassuk már csak pár nap pal, azelőtt beszél, hogy meg fogják feszíteni. He knows time. tudja, hogy itt az idő.: He comes into Jerusalem and he you know, provokes the religious leaders... to Action. Are you believe or reject? Eljön, és Jeruzsálemben a vallási vezetőkkel beszél, és valójában egy kihívást intéz feléjük, hogy na, elfogadjátok ezt az üzenetet, amit hozok, vagy elutasítjátok. He's, he's It's It's ő a Páska bárány, és itt az idő, a Páska ideje, hogy ő cselekedjem. He rides into Jerusalem on a donkey as a king. Egy úgy, mint egy he cleanses the temple. Ki a he curses the fig tree. A And then the questions start coming. És Whose authority do you do this in? And he tells some some parables about how the religious leaders are right now rejecting. The son of God. És elmond nekik egy pár példázatot arról, hogy a vallási vezetők hogyan utasítják el Isten fiát. És a példázatok végén a vallási vezetők feldühödnek. Like, hogy hát meg kell szabadulnunk ettől az embertől. Ő ellenünk szólja ezeket. So huddle, és így összebújnak. És kitervelnek valamit. Ilyen kis ö, rejtvényeket fogunk neki adni. Kifogásokat. We'll Keresünk majd arra, hogy Isten káromlónak hívjuk őt. És négy kérdést tesznek fel Jézusnak, és ebből kettőt fogunk ma megnézni. But, from a prophetic standpoint, and I know I'm, I'm wandering a little bit, it's not just that they're challenging Jesus de szempontból is tudom ez egy kis kitérő, ők nem csak egy kihívást intéznek Jézushoz, hanem igazán megvizsgálják a bárányt. The Passover lamb was to be spotless. Azért mert a törvény szerint a páskár feláldozott báránynak tökéletesnek széplőtelenneket right? lennie. És itt Jézushoz intézik ezeket a kérdéseket, mint egy megvizsgálva, hogy ő benne van-e valamilyen fogyatkozás. And as we go through these four things this week and next week, I hope that you come away with this, you know, With faith in Jesus. He was És talán ezen a héten, meg a jövő héten, amikor megnézzük ezt az összesen négy dolgot, akkor meggyőződhetsz arról, hogy Jézus tényleg egy szeplőtelen bárány volt. A az összes vádlója a Palisztinában egyáltalán nem tudott semmit felhozni, ami, ami megállt volna a helyét ellene. And the first question az első kérdés is about the, the one sure thing in life. Az egyetlen biztos dolog az életben. Taxes. Az adó. Minden emberből taxes. kivált valamit, az, hogyha valaki az adóról beszél. It's an emotional Ez egy, uh, word. Emotionally charged kicsit word, egy, egy ilyen érzelmileg terhet, szó. Adó. Uh, That's a good, a good word. So, Melinda, could you just go ahead and read from verses 15? Uh, 22. Elolvassuk a 15-östől a 22 versig. Akkor a farizeusok elmentek és elhatározták, hogy szóval csalják törbe. Elküldték tehát hozzá tanítványaikat a heródes pártiakkal együtt, akik ezt mondták. Mester, tudjuk, hogy igaz vagy, és az Isten útját az igazsághoz ragaszkodva tanítod, és hogy nem tartasz senkitől, mert nem veszed figyelembe az emberek tekintélyét. Mondd meg tehát nekünk, mi a véleményed? Szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy nem? Jézus felismerve gonoszságukat így szólt. Mit kísértetek engem, képmutatók? Mutassatok nekem egy adópénzt. Azok oda hozzá egy dénárt. Jézus megkérdezte tőlük, ki ez a kép és ez a felirat? A császári, feleték Jézus erre kijelentette. Adjátok meg tehát a császárnak, ami a császári, és Istennek, ami az Isteni. Amikor ezt meghallották, elcsodálkoztak. hagyták őt, és eltávoztak. Elsősorban látjuk azt, hogy a vallási vezetők ekkorra már mennyire gyűlölték Jézust. Because the Pharisees and the Herodians were... Conspiring together. Mert a farizeusok és a herodes pártiak együtt szövetkeztek. They were usually enemies. Általában ők, ez a két csapat voltak egymás ellenségei. Because the Pharisees didn't want Rome to be ruling Palestine, they azért, wanted Rome out of Israel. Mert a farizeusok nem akarták, hogy a rómaiak uralkodjanak Palestinéát, ők szerették volna, hogyha a római birodalom ki teszi a lábát ő, Izraelből a herodes pártiak pedig ugye értelemszerűen herodes királyt támogatták Aki ugye Rómától kapta azt a hatalmat hogy ő utorakodjon but whenever you have a enemy, there's, there's unity, right? de ez sokszor megtörténik. Hogy uh, ha van egy közös ellenség, akkor ez összekovácsol, egységbe uh, uh, rak uh, két ilyen pártot. You know, it's us them. Most akkor mi ketten összefogunk ő ellenük. Yeah. So Olympics, right? Például, amikor az olimpia zajlik, akkor még a magyarok is nagyon jól kijönnek egymással. Okay, jó, oh, bocsánat, ez kicsit húzós volt. But when it comes time for the Nobel-D prize, you know, when it comes time to... Yeah. Okay. Then they are united? Yeah, they're aha. proud to be Igen, aha, igen. Tehát a magyarok például összefognak ugye az olimpia idején, vagy amikor Nobel-díjasokról van szó, és akkor büszkék, együtt büszkék a magyar díjazottakra. So they're trying to trick Jesus. Tehát megpróbálják Jézust becsapni, törbecsalni. And obviously if Jesus says, yes, he's going to look like a traitor.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 így tervelték ki, hogy bármit is válaszol, mindenképpen rossz a válasz szerintük. You can just imagine they're, they're talking there. És el tudjátok képzelni, hogy ezt így megbeszélték. The Herodians say to the Pharisees. A heródes pártiak azt mondják a farizeusoknak, if he says yes, ha igent mond, you get them. akkor a tiétek. Ha no, a farizeusok pedig azt mondják a heródes pártiaknak, it's all hogyha yours. nemet mond, akkor a tiétek. Vigyétek. De Jézus nem lehet így átvágni. He sees into their hearts. Ő nézbe látja az ő szívüket. He knows it's a trick. És tudja, hogy ez egy egy becsapás. And he even says why you're testing me. És még meg is kérdezi, hogy miért kísértetek engem. Képmutatóknak kívja őket." I know I talked about this months ago, but a hypocrite for Jesus is someone who covers up sin with Tudom, hogy erről már beszéltem hónapokkal ezelőtt, de Jézus számára az, hogy valaki képmutató, az azt jelenti, hogy a bűnét vallásossággal burkolja be. Ezek az emberek nagyon vallásosnak tűnnek. De a felszín alatt romlottak és bűnösök. They abuse people. ők visszaélnek az emberekkel they're, they're ők kopjiak nem szeretik istent They love Ő magukat szeretik you put me to the test you hypocrites show me a coin miért kísértetekem engem, engem képmutatók? mutassatok nekem egy adópénzt uh, jesus was szokták mondani, didn't even have one on him right uh, ugye, mondani, Jézus annyira szegény volt hogy nem is volt nála egy, egy érme. Mutassatok nekem egy pénzérmét. És felmutatja nekik, hogy na, ki, ki ez a kép és ez a felirat. Caesar. A császári. Caesar money, right? Ugye, mert a császár nyomta a pénzérméket. It all belonged to him. Minden hozzá tartozott. It was all his. Minden az övé volt. He just gave it out so that people could uh, be of it. Ő csak ugye kiadta ezeket a pénzérméket, hogy az emberek ennek a sáfárai legyenek. De az ő képe volt his rajta, az ő neve. Vagy? Ja, igen. Tehát, hogyha vissza akarta kérni a pénzét, akkor csak kérni kellett, és vissza kellett neki adni. Igazán ma is így működik I mean, a dolog. Money in your isn't yours, igazán a zsebedben lévő pénz nem igazán a tiéd. Belongs to the hanem hanem a, the Az állami. You just use it to make your life Mi csak használjuk ezt, hogy könnyebb legyen az életünk. Mondjuk ha a kolbászt mész venni a piacra, akkor ne kelljen egy csirkét vinnet, hogy majd azzal fizes. And, and if the state wants their money back, és ha és az állam visszakéri a pénzét, they just have to ask. akkor csak kérik. And you give it, you és Neked vissza kell adnod, hiszen ez állami tulajdon. Their name is on it. Ott van rajta a nevük. Whose likeness and inscription is on this? Ki ez a kép és ez a felirat? Caesar's. A császári. And here's here's the thing that you've got to remember about anything today is what Jesus is here. És amit igazán a az az amit mond. Therefore, render to Caesar the things that are Caesar's. meg tehát a császárnak ami a császári. I'm not going to talk a lot about obeying government authorities. The Bible's filled with. Én most nem fogok erről hosszasan beszélni, hogy hogyan kell engedelmeskednünk a, a fölénk helyezett hatalomnak, vagy az államnak. A Biblia tele van erre szóló felszólításokkal. Jézus követőiként tisztelnünk kell az államot és a minket vezető uh, politikai hatalmakat, még akkor is, hogyha um, nem egészen tiszták. hogyha nem egészen tiszták. Require, except Meg kell for sin. tennünk azt, amit ők kérnek tőlünk, természetesen a bűnt kivéve. So including taxes. Tehát ugye bele tartozik ebbe az is, hogy adót fizetünk. De Jézus ezt az alkalmat most nem arra használja, hogy elmondja az embereknek, hogy hogyan fizessenek adót és engedelmeskedjenek a hatalmaknak. Because he could have just put a period right there. Mert tehetett volna ide egy pontot? Whose picture is on the coin? Ki, a Whose name is on it? neve van rajta? We'll give it back to. Him. Hát akkor ad neki vissza. Right. End of end of question. Kész, But what does he do? De mit tesz? He bears all our hearts open right now. Mind, And he says, "And to God, render to God the things That are God's. és hozzáteszi, hogy is Istennek és adjuk meg, ami az istené. Bárcsak ezt tudnám erősebben mondani. Hogy mik azok a dolgok, amik az istené? Well, just by definíció szerint Isten a, a teremtő, ő az aki mindent megteremtett. And we are his creation. És mi, mi a right? teremtményei vagyunk. Like he made us. Ő teremtett minket. He made you, Téged. He made all that we see, És mindent amit látunk. All that we can imagine. Amit elképzelünk. He made it. Ezt ő alkotta. Ez az övé. On Szeretnék egy picit erről beszélni, hogy ki ez a kép, tehát hogy kinek a képmása van az érmén? See, I, I think that part of our problem as humans. When we get lost in the big questions is that we've believed a lie about who we are. Gondolom, hogy, is mi, you know, that we're homo sapiens. Homo sapiens. right? which, which uh, means wise man. Ami azt jelenti, hogy bölcs ember. It, but what it does is it connects us to The ami azt jelenti, viszont, hogy mi az állatvilághoz sorolódunk. There are other, there are other homos, right? Mert van más ilyen hasonló névvel ö, futó faj, homo. You know, on two legs and A két lábon járó állatok. Look like us? Well, És úgy néznek ki, mint esetleg valakik közülünk, nem mint én, de valaki más. Mi az állatok közül, akik mondjuk úgy néznek ki mint mi, mi vagyunk a bölcsek. Mi csak szerencsések voltunk. Cursed, Vagy nem tudom, hogy ez átok, e akár. And we Tanulni és, és emlékezni dolgokra és tervezni dolgokat. És építeni. We're the wise ones. Mi vagyunk a bölcsek. Animals, Az állatvilágban a legbölcsebbek. But the Bible says that we're not animals. A Biblia viszont azt mondja, hogy nem vagyunk állatok. Uh, the Psalm 8 says we are a little lower than the heavenly beings. A 8 zsoltár azt mondja, hogy csak egy kicsivel helyeztél minket lejjebb a mennyei teremtményeknél. 1 Man in our likeness. We bear the image of God on our life. We, as life, we the the image of God Image. Olyan, mint egy érme, mi is olyanok vagyunk, és az érmébe is, ahogy így bele van nyomva a császárnak a képmása. Hasonlóképpen a mi életünkbe így bele van bele van pecsételve Istennek a képmása. In latin they use this beautiful word, they say imago Dei. Imago Dei, ez a latin kifejezés erre. It just sounds good ez say. jól hangzik így. Ez azt jelenti, hogy Isten képmása. That's why we have value. Ezért van nekünk értékünk. It's not we've got blood in our veins. Nem azért, mert vér csörgedezik az ereinkben. Hanem mert Isten képmását hordozunk. Nem az tesz minket értékessé, amiből mi alkottattunk. Nem is az, amit teszünk. What makes us valuable is that we belong to Creator az tesz minket értékessé, hogy mi a teremtőhöz tartozunk. És az életünkön hordozzuk az ő képmását. Says, És Jézus itt azt mondja, hogy akkor adjátok meg Istennek, ami az övé. So You know, Hadd adjak nektek egy kis listát arról, hogy mit is jelent az, hogy Isten képmását hordozzuk. Ez csak egy néhány dolog. Volt egy hosszabb listám is, de lerövidült. Right Itt van néhány rövidebb, rövidebb listáról. rövidebb Isten teremtő. And we in his image are creators, és right? mi, mint ugye az ő képmását hordozva, mi is ilyen kicsi teremtők vagyunk. Ő ugye a semmiből teremt, ő ezt meg tudja csinálni. Itt a semmi, és teremt, és ott van valami. We, we don't do that. Mi ezt ugye általában nem tudjuk we megtenni. Together, we use mi mondjuk ilyen, ahhoz, hogy egy házat építsünk, téglákat használunk. We colored, you know, ahhoz, hogy egy képet fessünk, szükségünk van festékre. Ahhoz, hogy egy dallamot alkossunk, szükségünk van a hangjegyekre. We're, we're our God is Mi is teremteni tudunk dolgokat vagy vagy kreatívak vagyunk azért, mert Isten ilyen. And so we offer creativity to God. Tehát ezt a kreativitásunkat, ezt a teremteni uh, képe, való képességünket felajánlhatjuk Istennek. We use it for his glory. És az ő dicsőségére használhatjuk Not fel. Own, Nem a miénkre, hanem az ővére. God is also a communicator. Isten egy kommunikátor, tud kommunikálni. Ez az, leg, leg első, az egyik legelső dolog, amit megtudunk róla. Said, hogy ő azt mondta, hogy legyen világosság. John says, In the beginning was the word. János azt mondja, hogy kezdetben vala az igel, vagy a szó. The, the, the Isten üzenete. Ő kommunikál velünk. And like him, we communicate. és ugyanúgy, mint ő, ugye az ő képmásaként, mi is tudunk kommunikálni. Tudom az állat szeretők, azok most azt mondanák, hogy jó, hát az én kutyám is tud kommunikálni. Yeah, but not like, not like you. Jó, de hát azért okay. nem úgy, mint te. Lehet, hogy a kutyát képes azt kommunikálni, hogy örül annak, yeah. hogy lát téged. But does your dog ever communicate to you that he's not happy to see you? No, a dog. You come home, the dog always comes over and like his tails banging a... the floor. Happy to see happy to see you. I'm happy to see you. Hazajön, akkor a kutya But as as human beings made in the image of God, we can sit down. De emberi lényekként le tudunk ülni egymás, és a szemben is mély dolgokat megosztunk, kommunikálunk egymással. Things. Bonyolult, összetett Our dolgokat. Personal things. Személyes dolgokat. Abstract things. Elvont dolgokat. Like you don't You know, a kutyát nem tud olyan módon beszélni right. dolgokról. Hát azon gondolkodtam a minap, hogy mikor fogod megszerelni már azt a kis lukat az én kutyaházamon, hát befolyik az eső. Tehát hogyan használod a szavolodat? Hogy kommunikálsz? Are you communicating to the glory of God? Uh, vagy szólsz? I'm not next time you're at the, the Nem, azt uh, javaslom, <laughs> hogy a pékségben legközelebb. Uh, mit kér? Kérdezik, hogy mit parancsolsz, mit kérsz? I would like six uh, sajtos for the glory of God. sajtos kiflit kérnék az Isten dicsőségére. <laughs> but, but as our communication seasoned with grace. De mégis a kommunikációnkat így meg tudjuk fűszerezni kegyelemmel. És, és vajon igazságot szólunk e szeretetben. It's Give it back to him. Istennek a pecsétje az életünkön ez rajtunk van és adjuk ezt neki vissza. He deserves it. Mert ő megérdemli. God is intelligent. Isten intelligens. He knows everything. Ő mindent tud. You know? I mean, that's an right? God is ez, ez kicsit omlóra ilyen ilyen eléggé szinte hogy Isten intelligens. Not only does God know he knows every thing. Tehát hogy ő tényleg mindent tud, és nem csak, hogy mindent, hanem minden lehetséges dolgot, ami történhetne. I remember when I first heard that sentence, I just like, I melted. I could not. I was like, what? Emlékszem, amikor először hallottam ezt a gondolatot, akkor így, így, így teljesen így. Így besokaltam, hogy hogy, hogy, hogy lehet ez? If, hogy Isten tudja, hogy mi történne, ha the sun was closer, ha mondjuk közelebb lenne hozzánk a nap. He knows what would have happened if, you know, I have come to Mi történt volna az én életemben, ha nem jöttem volna Magyarországra? Tehát ő tudja az összes lehetséges yeah. dolgot. Igen, tehát ő intelligens. Unfortunately, the world thinks that Christians are dumb. Sajnos a világ sokszor azt gondolja, hogy a keresztények azok buták. Bertrand Russell said Christians are dumb because God never commanded them to be smart. Bertrand Russell azt mondta, hogy a keresztények azért buták, mert Isten nem parancsolta meg nekik, hogy legyenek okosak. To De azt mondja nekünk az ige, hogy szeressük az Urat többek között az elménkkel. I don't know, sometimes preachers say, you know, it's, it doesn't really matter about your... Sokszor esetleg egy prédikátor azt mondja, hogy nem számít az, hogy igazán mit gondolsz, hogy a te intellektusod az, az lényegtelen, inkább, hogy legyél elérhető Istennek ez a lényeg. Hogy hogy állsz hozzá az Úrhoz, vagy mik a szándékaid. Természetesen ezek a dolgok tényleg fontosak. De... De edzd a te elmédet. Be smart. Légy elokos. Read. Olvas. You know in in your workplace be the the smartest. I mean don't be proud of it, but be the smartest person in your workforce. A munkahelyeden és ez nem így büszkeséggel mondom, vagy hogy legyél erre büszke, de hogy legyél te a leg, legokosabb, leglegokosabbal, leginkább képzett ember a, a csapatodban. It's the image of God in life. Mert Isten képmását hordozzuk az életünkön. Ő adott nekünk agyat. Exercise it. Akkor edzd azt az agyat. It back to him. És add vissza Istennek. Uh, relation. A relational. kapcsolatok. You know that God is one? Tudjátok azt, hogy Isten egy? But there are three who are God? De mégis hárman vannak, akik Isten igen, ezt én sem tudom felfogni. Van az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Eternal Unity, ők örökkévaló egységben vannak. Loving each other, Szeretik egymást. Submitted to one another, ők alárendelik magukat egymásnak. Perfect with one another, tökéletesen kommunikálnak egymással. Tökéletes a kapcsolatuk egymással. És ez az Isten szeretne kapcsolatban lenni velünk. Nem azért alkotott minket, mert ő magányos volt. But he desires to be in a relationship Mégis vágyik arra, hogy kapcsolatban legyen velünk. And we desire to be in relationship with one another. És mi ehhez hasonlóan vágyunk arra, hogy egymással kapcsolatban legyünk. young want van-e olyan fiatal uh, férfi vagy nő, aki, aki ne vágyna arra, hogy egy nap megtalálja azt, akivel majd az életét leéli? You okay, that really bad, but it's one, of the, it's one of the benefits of the Church of Jesus Christ. Ez az egyik legnagyobb haszna, ö, vagy vonzereje Jézus Krisztus egyházának. Az, hogy együtt lehetünk, we a közösség. Life, hogy együtt éljük az életünket. Hurting, Hogyha valakinek fájdalma van, vagy szenved, akkor segítünk neki. Is Hogyha valakinek sikerei vannak, akkor vele együtt örülünk. We share Mi megosztjuk a dolgainkat. Szeretjük egymást. Hogyan állsz te a kapcsolataiddal? It's one of the stamps. Ez is Isten egyik pecsétje, lenyomata a mi életünkön. Vajon Krisztus áll -e a kapcsolataink középpontjában? I could go on, És még folytathatnám. But I won't get to the next part. De akkor nem jutok el a következő pontig. Jesus says, give to Caesar what is his. Azt mondja Jézus, hogy adjátok meg te a császárnak, ami a császári. Give to God what's his. És Istennek, ami az Isteni. És igazából ezt akartam így aláhúzni, hogy Istennek a, a képmása van a mi életünkön. Az ő új lenyomata. Az ő, az ő arca. Az ő képmására vagyunk alkotva. His inscription. is van az életedem. Don't hold on to your life. Belongs to him. Give it back to him. Live it back to him. I believe that the that the Christian who does that begins to understand. This is why God made me. És hiszem azt, hogy a keresztény, aki aki próbálja ezt megtenni, az felismeri azt, hogy ezért teremtett engem, Isten. To give him glory, hogy neki dicsőséget adjak. To live this life back to him. Hogy ezt az életet, amit kaptam tőle, ezt neki éljem, neki adjam vissza. But so this world just kind of us. De nagyon sokszor a világ megvakít minket. I ezt teljesen megértem. Egy ked délután nehéz arra emlékezni, hogy Isten képmására teremtettél. But you are. De mégis így van. Give it back to him. Add vissza ezt neki. Verse 22, and when they heard it, they Amikor ezt meghallották, elcsodálkoztak, mondja 22-es verse. They vers. left him Otthagyták őt és eltávoztak. They'll be back de visszatérnek But they de mégis elcsodálkoztak i think because the holy spirit i say this all the time i don't think jesus hates these guys és ezt nagyon sokszor mondom, mondtam már hogy nem hiszem hogy jézus gyűlöli ezeket az embereket i think he's given the holy spirit every opportunity azt gondolom, hogy minden esélyt megad a Szent Léleknek, hogy elérje ezeket az embereket, és megváltásra vigye őket, hogy megtérjenek a bűneikből. His, his, his so wise. És annyira bölcs volt ez a válasz. És annyira így, így megmutatta az ő szívüket, hogy csak így nem is tudtak szólni sem. No nem volt válasz. I do want to look at the next section és gyorsan szeretnénk megnézni a következő részt. The are a third group in at this time. A Sadduceusok egy újabb egy harmadik csoportosulás ekkor, palestiniában. And they come with their biggest theological És ők is odajönnek az ő legnagyobb teológiai kérdésükkel. They don't in the Mert ők nem hisznek a feltámadásban. Ők csak Mózes öt könyvét fogadják. el. És egy újabb ilyen kis rejtvényt csapdált állítanak Jézus elé, amely a házasságról és a feltámadásról szól. Go and read 23 to 28. Elolvassuk a 23-tól a 28-as versig. Azon a napon szaduceusok is mentek hozzá, akik azt állítják, hogy nincs feltámadás, és megkérdezték őt. Mester, ezt mondja Mózes, ha valaki meghal és nem maradt fiú gyermeke, akkor testvére vegye feleségül az asszonyt, és támaszson utódott testvérének. Volt nálunk hét testvér, az első, ami után megnősült, meghalt, és mivel nem volt utód, a feleségét testvérére hagyta. Hasonlóan a második is, a harmadik is, és így egymás után mind a hét. Végül aztán meghalt az asszony is. A feltámadáskor tehát kinek a felesége lesz az asszony a hét közül, hiszen mindegyiknek a felesége volt. So this might sound to our years. Ez ugye a mi modern füleinknek lehet, hogy furcsán hangzik. But, uh, this was... In the covenant that God made with Israel. de ez benne volt Istennek Izrael kötött szövetségében, to ensure that none of the families would be lost, hogy egyik család se vesztene el vagy vagy halljunk ki. So if a man and a wife were to have a child, tehát hogyha egy férfinek és a feleségének nem született gyermekem, there were ways that, that inheritance could be passed on to a servant or another, another um, akkor Isten gondoskodott róla, hogy az ő örökségük ö, ö, áthagyományozódjon egy, egy másik emberre, aki lehetett egy szolga, vagy valami családtag, és ő vette át ezt a, ezt a nevet, meg az örökséget a családon belül. But if the if the man died. De hogyha a férfi meghalt, és az asszony még olyan korú volt, hogy vállalhatott gyermekeket, akkor a volt férnek a testvére kellett, hogy feleségül vegye azt az asszonyt, és akkor tőle szül gyermeket, és a testvér nevelte föl, mint, mint mint családtag, mint új apa. And this created this riddle, this question. És well, ebből jött ez a kis rejtvény, vagy ez a kis trükkös kérdés? How does this how does this work, Jesus, in the resurrection? Jézus, akkor ez hogyan működik majd a feltámadáskor? Verses 29-32. 29-től a 32. Versig olvassuk. Jézus így válaszolt nekik. <clears throat> tévejektek mivel nem ismeritek sem az írásokat, sem az Isten hatalmát, mert a feltámadáskor nem nősülnek, férhez sem mennek, hanem olyanok lesznek, mint az angyalok a mennyben. A halottak feltámadásáról pedig nem olvastátok-e, amit Isten mondott nektek? Én vagyok Ábrahám istene, Izsák istene és Jákob istene. Az Isten nem a holtak istene, hanem az élőké. So here Jesus gives the answer. Tehát itt Jézus megadja a választ. Először is elmondja nekik, hogy tévednek. Hiszen nem ismeritek az írásokat. Them, Még akkor sem, hogyha állnan ezeket tanulmányozzátok. Don't know the power of God. És nem ismeritek az Isten hatalmát. Because see, they just thought that, okay, if there's a resurrection, it must, it must be kind of like, mert ők úgy gondolták a szaduceusok, hogy ha esetleg van feltámadás, akkor olyan lesz, mint a mostani életünk, egy picit talán jobb. És szerintem manapság is sok ember így gondol a better. Úgy lesz majd az élet ott is, mint itt, csak egy picit talán jobb. You know, I'm gonna, I'm gonna sing nicer. Én szebben fogok énekelni, jobban fogok kinézni, uh, but it's be about the same. de úgy nagyjából ugyanolyan lesz, mint most. Ugyanúgy fogom magam érezni, the ugyanúgy fogok gondolkodni. De látjuk az igében azt, hogy a feltámadás az más lesz. A lot Teljesen más. Azt mondja Jézus, hogy a feltámadáskor nem nősülnek, és férjhez sem mennek. Hanem olyanok lesznek, mint az angyalok. Nem azt jelenti, hogy angyalok leszünk. But in regard to marriage, we will be like angels. Hanem a házasság tekintetében olyanok leszünk, mint az angyalok. There'll be no need for that special covenant relationship in heaven. Nem lesz szükség a mennyben erre a különleges szövetségre két ember között. There'll be no death. Nem lesz halál. So be no need for more tehát nem lesz szükség arra, hogy gyermekek we, szülessenek. You of guess the reason why, but Jesus says. Well, Like. Tehát így ki, fog, ki tudjuk találni, hogy ez hogy fog nagyjából kinézni, de lényeg a lényeg, Jézus azt mondja, hogy így lesz. Tehát nem lesz a mennyben házasság. De Jézus okay? térni az ő about elsődleges problémájukra, ami pedig a feltámadás. Nagyon tetszik, nem hogy amikor Jézus azt mondja, hogy hát nem olvastátok? Ezek olyan emberek, akikhez ő beszélt, akik állandóan az írásokat uh, have not, tanulmányozták. Have you not read? What was said to you by God? Isten mondott nektek. Who did he say this through? Ezt. This is this is right from Moses' first five books. So Jesus is using their guy, their author. He says, you read this guy all the time, this is what he said. És nagyon érdekes, hogy ugye Mózeses, Mózes öt könyvéből idéz Jézus, tehát pont azokból a könyvek, könyvekből, amikben ők hittek, és akkor azt mondja nekik, hogy hát állandóan ezeket a könyveket bújátok, és mégsem olvastátok. Says, I'm the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob. Én vagyok Ábrahám Istené, Izsák Istené és Jákob Istené. And the point there is the is the verb Igazán az ige itt a lényeg. Hogy ez jelen idejű ige. Abraham, Isaac and Jacob didn't cease to exist. Hogy Ábrahám, Izsák és Jákob nem szűnt meg létezni. Not dead now, nem halottak. But alive. Hanem élnek. And God is their God. És Isten még mindig az ő Istenük. Is Isten nem a holtak Istene, hanem az élőké. Oh, there's one more verse there és ugye itt van még egy vers, amikor a sokaság ezt hallotta, elmelekodottan, hitással, hasonlóképpen mint az just, just me, you know? Jézus teljesen bámulatba értenem. engem. No, nem, nem, tudod így sarokba szorítani. He nem mondja azt, hogy uh, fú, nem tudom, feladom. Ez annyira nehéz kérdés, hogy nem tudom megválaszolni. He, ne, he never says like nem mondja hogy hát a válaszom egy kicsit ciki lesz. beszélgettem itt a városban mormonokkal. És megkérdeztem tőlük valamit ami szerintem egy elég kínos kérdés. We're not that és hát elég kés akasztotta őket, és mondták, hogy hát na hát, neked neked nem válaszoljuk meg these ezt are, a kérdést ezek a, a mély dolgok Jesus never he's, he's never like that because they were embarrassed I mean they could they couldn't answer that question Jesus nagyon tehát ő nem ilyen mert ezek az emberek nyilván nem tudták megválaszolni ezt a kérdést és ők kínosan érezték magukat But Jesus he's able to tell it like it is Jézus csak elmondta nekik, hogy mi az igazság. És megmutatta az embereknek, hogy hol tévednek. És érdekes, hogy ugye ez néhány nappal a feltámadás előtt történt, amikor azt mondta nekik, hogy a feltámadás az egy valóságos dolog. Én vagyok a feltámadás. És ez el fog jönni. A, <laughs> a mozikban hamarosan látható lesz a the resurrection you will think me dead, Azt gondoljátok majd hogy meghaltam de mégis életben leszek isten nem a holtak istene hanem az élőké and those who willingly submit themselves to god in, in repentance azok, akik szabad akaratukból átadják magukat Istennek, és megtérnek a bűneikből, együtt vele fel fognak támadni egy napon. And this is good news. És so, ez jó hír, nem? If this life is all there is, mert hogyha ennyi az élet, ami most van, I mean, igen, life. van, nagyon sok öröm van ebben az you know, életben. I, you know, nem akarok panaszkodni. De hogyha erről szól az egész, akkor ez túl sok munka. A lot of pain. Sok fájdalom. Azt gondolom, hogy én sokkal több fájdalmat látok magam körül, mint amit ugye csak én egyedül megtapasztalok. De nem erről szól az egész, az élet. Azért, mert Isten képmása az életünkön van. And, you know, in the resurrection it's like the big tax collection of God. És a feltámadás pedig olyan mint Istennek a nagy adó he's gonna, he's gonna come and get his coins. Jön, és az ő kis érméit megkapja. És az ő, ő emberei az ővéi lesznek megint. He, he'll, he'll és meg fogja ismerni az ő embereit, az ő népét azért, mert látja a saját képmását, ahogy rá van pecsételve az ő életükre. És ez jó hír. Me, uh, és én is ugyanúgy elcsodálkozom ezen, mint itt a, a Bibliában az emberek. Úr Jézus, köszönjük Neked azt, hogy az életedet belénk helyezted. És a mi egyszerű kérésünk az az, Istenem, hogy segíts nekünk, hogy az életünket Neked éljük, visszaadjuk. Hogy mi tükrözzük a Te dicsőségedet az életünk minden területén. And that we would wait for your our és ö, ö, türelmesen várjuk, a te visszajöveteledet és a mi feltámadásunkat. God, we thank you that you are wise. Uram, köszönjük neked azt, hogy te bölcs vagy. Köszönjük azt, hogy nem engeded azt, hogy mi a sarokba szorítsunk téged a kérdéseinkkel. But you speak the truth to us. Hanem mindig szólod az igazságot nekünk is. És a te szavaid által a mi szívünk is kinyílik előtted. Lord, we És tudjuk azt, hogy mi tőled függünk. És szükségünk van rád. Úgyhogy, Uram, ahogy jövünk, és együtt ünnepeljük az Úr vacsorát, imádkozunk azért, hogy bátoríts minket. Encourage us concerning forgiveness of our sins. Bátoríts minket a bűneink bocsánatával kapcsolatban. And our future place in glory with you. És azzal kapcsolatban, hogy a jövőben ott lesz a helyünk a Te dicsőségedben. Köszönjük, Jézus! és a Te nevedben imádkozunk. Amen. Amen. So come, come to the table. Úgyhogy gyertek ide az asztalhoz. Itt right It van. And, uh...